Habe, eskolerriak irolak, bueno, dakizun moduan, hazi dugu atal txobat weberako e, etxetik elkarrezketak. E, bueno, ja etxetik, ez da, ja, elkarrezketak iten nahi, baina, baina etxeko elkarrezketa bintzat egin egin dituz ez bertuko nertuko elkarrezketak, ez? Kaso honetan, eta ohentxe, bueno, ohendikoain, eskolgono bintzat berriun bat izan dugu, Agin zuzen ere, lehioako emakumezkoen Waterpolo taldeak horrezko maiarraiko da Eta horretaz hitzeiteko, gurekin ditugu gurekin ditugu, water, Lehioako Waterpoloko enternatzailea Eta Birkinako gos Waterpoloko kapitaina Arratza leon bihoi Apa, arratza leon Kaixo, arratza leon Arratza leon Habe, e, izketan pixkat e, Aipatu bezala albiste importante batekin gatoz gorkoan Baina aurretik eta albistean buru belarri zaktu aurretik eh, ikuste uste kominidala eh, pixkate zueke orkestea Zer dan watercol olejoan, zuen kluba Zer egiten zareten, noen egiten pixkat, zuen burua orkestea Ego Bueno, maraziko nahiz, ni Seguro Virginia Naiogo dela Nikastea. Eh, bueno, le waterpolo izenak esaten duen bezala waterpolo klub bat da eta joakoa. E, horretan ez dago estau, ez dausalantzarik eta eta bueno, eh guka espalditik egiten du waterpolo 1999 urtetik eta eta bueno, guk eskola daukagu, waterpolo eskola, umeak dabiltza eta gero mutileskoen eta emakumezkoen taldeak ere badaukagu badauzkagu senior mailan eta, bueno, batez behen ezken taldea, ba, maila altuko taldea da e, oindala 2008-etik e, lehenengo mailan aritu gara e... bueno, berez bigarren maila dena, baina izenez lehenengo maila ezagutzen zaio eta behin dela Egun batzuk, ba, oresko mailara igotza lortu dugu. Eta, eta hori da. Sorionak, bueno, sorionak ezantzelari muski, baina protagonistak, eh, jokalariak, jokalariak ezarte hor nagusiak, a berginia Contegozu pizkat zer dan lortu du eta zer dan Kirol Ikuzpe gitik lortu du zuen, eh, bueno, eztekit. Eztekit normalifikatuz, sukalkitatuko duzu. <hazit> Jo, ba, nik horrein dik ez dakit ondo asimiliatu duan egin duguna eh? E, Egia da urte askotako lana dala eta ba, bueno, aurten izan da olen lehen aldiz benetan sartu garena erronka horretan eta egon garela ba, parterik altuanean, segon lehenengo bueltakon ginen urte osoa ba, partidua ba galdu gabe, bak, e, bakarra berdin du nuen. Orduan, ba, bueno, e, esperientzia zelan definitu ez dakit, itzela da. Nikuste hau bizitzea dala ba erosen e, e, esperientzia itzela eta gainera hori datorren urtean e, obresko mailan jokatzeko aukera izatea eta munduko jokalari honenekin arituko sarela jakitea ba, hori itzela itzela da A jon eh, waterpolo eh kasu honetan estatu espainoleko leiaketa bada eh oresko maila gorenen iraitsi sarete eh, estatu espainoleko waterpolon maila nolakoa da Alegia ba, oresko maila honen maila nolakoa da jugolean munduko honena da waterpolo Claro Virginia quesando en mesa eh, guk eh, estatuko mailari gorenera heldu eh, gara baina eske que konton hartu behar da espainiak nazio artean daukan maila emakumezkoen waterpoloan oso altua dela aribiderat jartsarren eta eta urrutira joan gabe egungo Europako txapelduna Espainia da eta beraz bada urtean e, gu leiatuko gara ba, Europako chapeldun pilo batekin eta bueno gero gainera bueno, ia krisiak zelan eta egiten duea baina talde batzuk ere kanpoko fitzaketa, fitzaketak ere badituzte eta beraz esan dezakegu Ba, munduko onena espada Espainiako Li ba, onenetarikoa izango dala ez. Orduan hori ba horregatik lortu dugunak e, esan dezakegu balio bikoitza due. Ez? ezken jokatuko bueno, dugulako gorengo maila horretan eta, eta gainera ba, oso maila altuko liga batean ez? Bai, azken batean zuek herri handi bateko zarete bertako zarete guztiak engrupoak? Bueno, ni bai, otsorabera bai. Bai, bera. <risa> bai bueno, herri ba, herri, bateko zarete, herri bateko sarete, baina herri batekoak azken batean, ezta, Madrirekin o Barcelonaekin edo edo comparatua, ezta. Holako erroka, mm. kiro erronka da, hola mantentzea, hola irauten da eh, herri batean. <risa> no lortzen da aurrain iristea. Bueno, eh, a ver, herri handia gainera ez dakite leioa oso herri handia den azkenan. E, lehen gogunean e, atera sandatu eta, bueno, lehioako eta mar mila abizten lehen ditu eta horrezko mailetan Waterpoloan, e, bai gizenezkoetan eta bai emakumezkoetan e, jokatuko duen herririk txikiena izango gara, ez? Azkenean, e, kontuan hartu gu, gure aurkari asko Bartzelona inguru horretakoak dira, bai e, iriburukoak edo bai e, Bartzelona inguru horretan dauden erri handietako talde hoiek, eh, edo Tarrasa, edo Sabadell edo, edo Languak, eta eta bueno, leio baino baino biztanle askoz be dituzte, eh? Orduan, ba bueno, izango gara hor eh, Waterpoloaren mapa nan maparen goiko partean eh, arituko den eh, talde txiki bat eta eta zelan eingo dugu, ba, bueno, ez dakigu momentuz eh, igual Virginia gauka Soluze magikoaren bat edo baina bueno, momentuz eh bueno, onaino heldu garen erreztaberarekin, ez? Onaino ekarri gaituen erreztaberarekin, azkenan, bueno, lan asko eh, lan egin gabe ez dago ezer lortzerik, eh handia jarri egiten dugunari eta gero sormen handia, ez? Sortu berko ditugu gauzak, eta ez gausak ba ba sortu ber dira eta eta horretan tamatuko gara. Baina ikusten duzu, Virginia. Erronka berriak sortzen dizuen ilusioa biztakoa da, bizarza arizken idiozu ere bai, baina e, ikar, ikarra puntu bat ere emango dizu ezaguruna ez da, zein da pixarra. Bai, bai, klaro. <laughs> noski, noski ikarra dut ageratzen zarela eta, ostras, ba... <laughs> bai ez yes, ez dakit, e, eukiko, argi dugu azkena talde txikia garela e, sumea eta bueno, arituko garela ba, erraldoiekin edo eh? baina bueno, ikuste hori beda berez egiten gaituenak eta e, definitzen gaituen eta burregaz bueno, jarraituko dugu eta gure euneko eunamango dugu eta zeatuko gara ba, bueno, alik eta berren egiten horregaz garatuko gara Bistan bizt, dagoen nada inorkes dizu ez dela zerro baritu zarete aurreko ligan eh, partidan egiraba ez eh, dena izin beraz maila duzun dago ez da baina eh, aldaketa honek eh, egituraldetik aldetik, zaieker aldetik herri maian eh, erronka edo laguntza edo behar edo pixkate eh, eh, ikuspegin diferente batan jartzen zaitu zeste, Ez errezkatu zuek kirolikuspegieti gizarteari eman diozue, eh? aurrera pautzua. Mm -hmm. Ez errezkatzen diozue eh? gizarteari, udalari, herriari, eh, jendeari. Bueno, guk nahiko genuke duintasun ez lehiatu. E, eta du, guk... Eh, hori duintasun ez eskatzen dugun gauzaia bakarra e, ingerilekoa da, eta azkenan, ba bueno, e, igual arraroa da ez, eta beste kirol batzuetan eritzen direnei igual arrazamarraingo zaie, baina guk waterpolariok eta Leioan eta Bizkaia osoan gainera antzeko zer gertatzen da, ba, ba igerilekuekin arazo handi bat daukagu. Eh, apenaz oso igerileku gutxi daude Bizkaian, are gutxiago ba egiteko e, moduan daudenak eta e, igerileku olimpikorik adibidez ez dago Bizkaian. Vale, e, Iruñak baditu bereak, e, gasteizen badau badau Mendizorrota, Donostin badau Pako joldi, baina Bizkaian ez dago. Eta orduan eh duk eh duindasunes leihatzeko bai igarilekoa barko genuk, ez? Eta igarilekurik ezean eta hau da Bizkaiaren kasuan, ba bueno, eh beintzat daukagun izatea, ba, ez? Eta, eta eta hori eskatzen dugu beraz nik uste dut gure eskariak jartzen direla oso narrisko maila batean, ez ezkenan guk ez da guz pitzaketak eskatzen, ez da guz ezkatzen jo, ez dakizekulako balia bideak ez dakizerekiteko ez ezkenan ba, bueno, e, futbolariek futbolzelaia barduten moduan saskibaloian kantxabat barden moduan ba, guk igerilekoa behar dugu ez eta, eta horretan arituko gara hori lortzen hori lortzeko bidean eta, eta instituzioi eta Tamen mundu guztiari eskatuko dioguna hori xe da, hori besterik. Zer gutxiago, ez da irekorri adetzuek izan da duzu, garaiten historikoa da, ez? Leengoaldiz mm. euskal talde bat eh ororesko munduko talderikonekin eh aritsuko da eta zer gutxiago duintadunez lehiatza baino, ezta? Baina, mm. bueno, pizkat zuen, bueno Jarduer edo azaldu guzue, eh? nik eskolarriak irulanik ezpegitik bai fiskatere aritu main nuke, eh, eskolar selezioan edo fiskat leihoako waterpolo eskolarriko waterpoloan duen eh e, partizipazioa. Eh, badago eskolar selezioa waterpolon emakume ez dago aritzen da. Ze garantziten mm. leioak, bai no ikusten duzu hori berkinea. <laughs> Ma beitu hementsa horrean zu Eluskal eh? selekzio kontra Natxaia ere. Berarela eh, emakumezkoen selekzionadorea eta selekzioko entra Natxaia beraz bai ba, aritzen da badago. E, egia da urte askotan ez dala ezer egin, baina azkenengo urteetan ba berrize hori ba ekintza berreskuratu da edo eta gainerakintza edo Torneos opolitak egin dira, e, joan ziren Mexikora Eta duela bi, -bi urte edo iru urte izan zen, joan e, ziren Oportora e, Eta, bueno, bera kontatuko izu beto egia zentzen Bai, bera, jo, no, neken entarnatzen ne, ne, ne zi laziñani, a ver Bai, bueno, eh, virgineak esan duen moduan Hori, ba, selekzioa egonzan partiduri jokatu gabe urte pillo bat usteuta dut amazia, urte izan zirela eh, partidurik jokatu gabe Eta oindala, irurte, e, berrabiatu genuen Euskal Seleksia, Portugalen jokatu genuen, Portugalgo Seleksiaren aurka, e, gainera irabazi genuen, e, oso partia polita izan zan, portoko piztina oso polita batean, eta oindala, eta iaz egon ginen Mexikon, han ere, batxapelketa bat jolaztu genuen e, bertako klub batzuekin eta Mexikoko Seleksiarekin, e, kasu honetan, finala berdin du genuen, eta azkenean penaltietan galdu, Baina, baina, bueno, maia, nik usteo maia polita ezken eh, nizuela eta urten eh, maiatzean joatekoak ginen eh, txekiare republikara hor txapelketa oso potente bat eh, jokatzela eh, eta, bueno, bazkenan bueno, krizia dela ta ezin izan genuen eh, jokatu, ezin izan ginen joan baina, bueno, hor gelditzen da, ez, txapelketa hau interesgarria zen, bat ez be Bueno, e, bigarren koska batean dauden Europako selekzioak arituko sidela bertan, arituko sidelako bertan, eta bueno, Euskal Herriaren maila jakiteko eta hor gure burua kokatzeko, ba oso baliogarria izango zen, eh? Bainan bueno, azkenan aurten ezin izan, ezin izan dugu jo, jokatu eta ia, bueno, ta urtean edo Aliketa Lasterren, ba, ba hori jokatzeko okeratugun. Jo, gure aldetik, bueno, Zorri onak azikidan eman ditugu, berriro azken egoz. Eh, zorteri gonen na opa, eta nahi duzun erako edabide txiki batakazua zuen eskultara. Ezkarrik ezko. E, Ezkarrik ezko, zori.